Бо роздивилася її тільки згодом. І вписала в контекст пінзеля також тільки згодом. Отже, тепер про загадкову фігурку. Це була маленька дерев'яна статуетка довжиною з мою долоню схожа на велику шахову фігуру. Певне десь так виглядали боцетті, що їх олтарні майстри виготовляли, щоб показати своїм замовникам, перш ніж робити великі скульптури. То було зображення дещо демонічної особи, схожої лицем якщо не на чорта, то на античного сатира. Але не напівголого з ратицями на ногах, а в довгому одіянні, як годиться зображувати олтарних святих. Потім іще раз, роздивляючись світлини олтарних скульптур, я побачила щось подібне можна бачити в постаті одного з пінзалових святих у Бучацькому Успенському костелі. Там один з лотарних святих мав певні досить яскраві риси чи то поганського божества, чи то християнського демона. Але автор фігурки перейшов ту межу біля якої зупинився пінзель. А втім, хіба людство в цілому не перейшло всі ті межі, біля яких дехто і сьогодні ще зупиняється? А ті, чи той, чи та, хто цькував Мішеля, діяли, не зупиняючись ні перед чим. Знаючи, які точки треба бити, щоб вибити зла до його і без того неврівноважене єство. Він став нервово ходити по кімнаті, розкидати предмети, вивалювати речі зі своєї валізи, щось шукати, робив спроби зателефонувати по своєму мобільному, але потім скидав дзвінки. Я боялася, що він почне бити вікна або стане соціально небезпечним в якийсь інший спосіб. Також пам'ятаю, що за себе я тоді не боялась. У мене навіть майнула думка схопити знайдений нами манускрипт, за який я будь-сім то відповідальна, і втекти тим більше він пообіцяв мені його. Але також я дуже добре пам'ятаю своє тодішнє співчуття до нього. Я ще сподівалася, що той реактивний стан може минутись, і він стане таким, як був. Я намагалась заспокоїти його. Розпитати, що саме його так налякало, обнімала його, цілувала, але нічого не допомагало. Тепер мені знов таки важко в хронологічному порядку відтворити те, що почалося з ним після з'яви маленького дерев'яного чорного демона посеред ліжка. Спочатку, як я пригадую, він почав говорити досить плутано. Проте його мовлення ще зберігало певну адекватність. Як я зрозуміла, якась особа, його сестра, його мати, ще якась жінка, якої він не згадував, завжди намагалася Маніпулювати ним Вона провалила його виставку Віддала його до лікарні Посварила з батьком Але разом з тим Підкинула йому ті гроші У Пінзеля також було багато грошей Але його це не врятувало Він кинув усе І пішов світ за очі і йому доведеться зробити те саме, щоб позбутися її. Він знайшов те, що шукав, але вона в нього все відбере, як це він раніше не здогадався. Далі він почав плутати французькі і німецькі слова, а потім зовсім забув французький. Заговорив винятково німецькою мовою, якої я не знаю.